Errahman Errahim Elhamdulilah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala Allahu Te Alla wala fal androim dhe vetem per te ndim dhe fale kërkojm ndersa lavdat dhe bekimet e Allahu qofshin me Muhammeden sallallahu alaihi wasallam me famin e shokut dhe gjithë ata që i ndin kërkojnë ndinë fun te ksa vete tonë rozo po vazhdoim edhe sot do thot me tregimin e Kabet radiallahu taala anhu dhe rafimin e tij per betenë të Tebukut. Tashmë Kabi radhiyallahu ta'ala nu vazhdon duke përmendur veç ato fazat përfundimtare të pregaditjes për të lvizur në drejtim të Tebukut. Dhe lidhim me këtë thot Kabi radhiyallahu ta'al anhu: والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير. Dhe ato ditë muslimanët ishin nëmëri kështë shumë me pejgamberin sallallahu aleyhi o sallam ola je gjmauhum kitabun hafidh dhe do tëtë nuk mund ti përshuan të ndëni liber që ishën anë do tëtë pjesëmarsit në këtë betej ishin shumë ata që ju përgjegjën pejgamberin sotëm, ishin nëmëri kështë shumë a që ishë nëmëri madhë sa që do tëtë kabja radiallahu ta'ala anhu mund të të kështë e përshtypje në do kosh për njerëzve, se mund të fshihaj, edhe në qështë nuk marë pjesë, edhe në qështë nuk shkanë, nuk mire i veshë fartë, në qështë nuk zbratë shpallëj për Allahu Gjallaj Gjallaj Huatë. Andaj thët Ka'bi, radiallahu ta'ala anhu, dhe koha kur i dërguaraj, sallallahu sallam, unesë për këtë betej, ishte koha e fryteve dhe eva për së madhe. Me gjithat u pregatit pejgamberi sallallahu aleyhi sallam E zbashku me të edhe muslimanet Do të lidhe me këtë betej Të nëlozër, veç kjo pjes E këti rëfimi Pa dëshim se Jep me kuptu gjera shumë interesante Njën nga ato është Qëfar shëqëri ishtë i kërë shëqëni jepë Shëqëni e sahabëve Shëqëni e, e pejgamberit aleyhi sallatu sallam Për shamë përëmendane Këtë pjesë të partë këti rëfimi Po njësëm për një luft Që me gjitha kushtet e mire me qenë Me gjitha të shbetej Ashtë rëzik Përësë asaj lërëksishë më madhe Përësë asaj kërkoj investimë Përësë asaj ishte në kohën Kërë ata atë kohë kishin sezon të vjeljeve Përshama me shku dikush në kohë të sakë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Po në kohë në kër e ki fitimin, në kohë në kër te bu e ki kulmin e përfitimit, në atë kohë gjitha me i praktisë e munisë, pa të shumë se ishte një sfitë bëjegje madhe për gjithë pjesëmarës, të përë. Dhe në tërsi, mësë me dërshtu nga pjesëmora përveç të re vetë, kjo është sukses bëjegje madhe, përë. Do të merë një punë tjesh me e bo përshamë mesinë mëslimanëme, për. pak të rrethana, e shese sa so fillojnë më, më Jo, jo, më në zonë, unë e komarë së gjë, jo, atë, e kështë të më ralëpë. Shukaj, përgjëmërës më i kishtë edukua shabtë të ti, që ata të shpejtojnë dhe nëzitojnë e mështë të arsuetohen. E që duhet të kuptojnë në këtë pikështë kjo që e që e që i ka në fundë. Asabtë të përgjëmërës më sëllëm, sa herë fëtoeshën për punë të mirë, asë një herë nuk arsuetoheshen është përballë përgjigjes shumë minimale. Për shembull, kur erdhën disa fuqarate tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do thotë, në ftyrat e tyre ishin të qarta shenjat e lutës nga varfria. Lutja ishte lutja e varfria. Kur i pa kush pejgamberin sallallahu alajhi wasallam shumë mrzit apo. Dhe posa po na sahabët e në ftyrat e tij, në ftyrën e tij të bekuar këtë mrzit. Dhe këtë kët brengë që e ka plej si pasoj e kësoj vafria, që farë bërë njerëje? Shkojnë shlepi, patë dësajgjera tjeshta, a e rrani ishte e arsjetumë, që më stjep nga se nuk eshte, mirë pa dë gjera tjeshta i vendosi në, tjeshtë në përparme, ja kështo. Erdhët e përga verson dhe i hudhët i takë, ja rasurëlla këtu e më përti pastaj kur tjerët e pankët nxituan dikush kët dikosha dikush do të thrytet caktuar dikush bylmete dikush tesha dikush mbathje derisa so u grumbullua para pejgamberit u grumbulli madh i ndihmave dhe thot fathabe sama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ot busheshi pejgamberit sa derisa i ndriçon te fytyra nga busheshja pikëzimet për kët përgjigje atë andaj nuk gjen të të thon, ja, pasmoj, unë, ta ashab të pejgamberit duke thënë ya rasulullah uni shaor pas moj ataj e bën mundën maksimal, edhe nëse nuk mund të përgjigjeshin. Ande kjo është një kulturë shumë interesante për dallim me me shumë musliman të Kosovës. Ande pa përfunduar kërkesën, ande pa përfunduar për shkakun projektin, arsyeja është që po mirë po kjo, po ajo është mërat, po të provojmë ose shikojmë, ose ja për mundën tonë. Kur kush nuk po lot me bune 100%, 1% na munësh, 2%, 5% sot munësh. Me politikat kulturojuna nxitimin punë mira, jo arsye time. Që sallallahu dheu ole naqadan wasariu nxitani shpejtani, e këtu nxitim në këtë shpëtim, shpejtë mund të jetë me ndoshta ë uh, mundsi minimale, shumë të vogla, por megjithatë me humsu me nxitu. Pa shikoj, u përgjigjen dhe vetëm tre vet. Edhe do të vrejë se adatran nuk e kanë pasur nga dembelia nga diçka po nga neglizenca, se kanë kurthu veme të mëdha. Të gjithë mund të përgjigjë, gjithë mund të mobilizoj, ja me kuptuese Kështë e një edukat bëtë vërtet e suksesh me pejgamberit së Rosalim E dyta, aja mbi cilë i edukant e pejgamberit së shok të ti Nuk kështë e përshemblë hatri, për hatër ti ose për këtë Por ishte mbi këshyria ndë Allahu Gjelle Gjelle Luhafën Andaj thot kaj për e gjë Allahu talë anu, pa të mundësi më mbëshef Po mështë e shpallë e për Allahu Gjelle Luhafën Dhe shpallë të diqka Allahu dhe do di kush s'ka shkuva pëtanë Allënda mundu me arsyet e filonit. Unë më thua për shembull Hoxhës edhe ai po pranon arsyen. Mund t'i them këti disa arsyet. Nuk mund që ne të arsyetojmë. E çka më thon Allahu xhëlalahu. Prandaj subhanallahu, kujdesi për llogari dhënje për Allahu xhëlalahu ishte ai i cili vazhdimisht i përcëta sauta pejgamberit asaj. Ti mundosh dikujt ja. ja, për shembull shkon me pyetje, hoç di pyetje. Ti mundesh me përgaditit pyetjen çka të vijë përgjigje sikur të tekë dëshirë. Po shikoj thush Allahu vale. elauhi. Ti mund të arsye tosh për një punë së si kjo punë, si kjo mundësi të paradikut, dhe njerëz më të mirë kuptou dhe me të lavdhuar dhe pa problem kur kush mos më të çërtu. Po i i logjë, vale, në shikoj thush Allahu elauhi. Ëndeshkoa kabi, nuk ka rënkët. Dhe centra kujdetar nuk ka shumë rëndsinë kët tregim. Të Sepse kjo është pjesë e gjithë atë rëfimeve, nuk mos më padon kabi kët, a kish më ndëshur rëfime? Jo. Por as përancih kjo është tërbija vetë. Kjo është atë që asnjë nuk lëgoj nga kokët e ty apo. Patë mundësi më më shëfë, kalablak patë pegaj më rësëmë, kush e kishë marë vërpë se nuk a filonë, por, ma lem jenë zilfihi lëvahja, e që kam i bo shpallës, e që kam i bo se Allah në zëmës e shpallëje, përndaj, kujdesi për loga rrëdhej për Allah, që le gjërali vëbërën, si kurse, do tëtë Omeri, rrëdhjë Allah, nuk pa dënë urdhër, që, most përzitë qumshti me ujë, urdhën do Dhe të shetë të pasër për e përzi, dhe natën nëna me një bi pregadiste qumshtin për të ashtjit në mëngjes Dhe omeri dulë natën që shikon e konej problem, e konej fukara, e konej të lashe Kështu dilë të natën omeri, rrdiallahu ta'ala anhu Dhe me një vend pa një dritë të ndezër në pjesë të thellë të natës Dhe dëgjë i brenda së shëpije një debat që zhvilluaj me së nëzët bjesë sësajt Në në thonë të, shtoja pa kujë, se s'ka këvali, se në thotë nuk kemi shumë me shqit Në së bia thonë të, nuk banë, së omeri e këndalu Në në në e thonë të, e ku në ashe omeri në këtë natë? Në dërë së bia që varitha, në qufë se nuk në ashe omeri Va e në Allah, e, ku, e zotin ku pëtë janë Omeri në rahatujmë në kalaj, së në ashe omeri, arsvetujmë omeri, filoni E në Allah, e Allah u ku është Kja është me renësitë në rrëtë, që në zemërat tonë të të kje ngujitur, e Allahu që ka i bënë, e Allahu që ka i thushë. E treta që duhet të përmeni nga dobit, është, kështë ka në të nëruar, e ka përmeni edhe këtë kabje këtë, këtë detalë me renësitën. Thotë që pegamberi sallallahu sallem, kërkaj që t'i përgjigjemi në kohën e të vjellurave, fryteve dhe vapës e madhe. Pse përmeni këtë kabje radiallahu ta alana? Megjithëse ata ishin shoqëri, e ngritur, e devotshme, kishin kuptuar drejt fen Allah xhallahu ala. Megjithat, nuk ishin imun për ballë yushëve jo të dunjas së tyre. Ata ishin sahabët më e gjerë, e kuimin e. Dikush do të thot më më me, me, me lehtësimin se ndoshta e tejkalojnë problemin e dunjas së tyre. Problemi është vota. Problemi është klasia kësaj dunyaje, ja. rahatia, qetësia, pushimi, komoditetet, mirësitë të ndryshme. Jënë probleme në që fëse njërë nuk miret me toë Nuk është i kujdes shumë dhe i tynëa Pa dushim se nga pengojnë nga shumë punë të mirë a toë Dhe shikaj e për shambullë Sa punë të mirë a njëtë në kësoj botë Shkak, qka është që si kërë i ta toë Qka është shkako? Veq dhe një dëmbeli, dhe një përtaci, dhe një gjumë Dhe një pushim, dhe një arëktim, dhe një difrim Së kanë qenër alisht Parasimon forsa bonne, më qe gjysuara me fola maznata. Çka të pengon? Biole jo, kurkusha me zor po çaj dëgjush pushimi, gjumi. Çfarë punë e madhe ti ik për do xhe mofa. Çfarë punë e madhe ti për do dhe... që sot do ju jap. Subhanallah, nga punë madhore të Allahu që dhe mundi fitu shumë te Allahu xhallahu ala hasa, ka humb për do bur shumë të thjeshtë ata. Prandaj ka thën pejgamberi të ku dunia. Rruini për dunjas, rruini për soj, se aja ju privan nga shumë për mira. Son njerës ka mujt me qenë bëmirës, dërëdhënës, të Allah me fitur shumë fish, që ka i kanon? Jo që s'kam pas, vëllaj, veç frika për dunjas, jo se për më hargjan, jo se kom këtu, jo se duhet të, rralisht ka që kërë që më shumë, frika, dunjoja ka friksu, se pëndyshe, ka mujt me qenë nga bëmirës të vlaj, ose ajtetri nga kontribus të vlaj, ose ajtetri nga... Dhe të të të ndimëtarë të mëdhaj, e kështë më ratë, të mërhatë, nga adhërurës të mëdhaj Qëka e ka pengu? Vecë, diqka për i kështoj bote Ose në një epsh, ose lakmi, ose poshem, ose dëmbeli Diqka nga kjo dënjavët Andaj nuk është të rësishma e që ka përmen Ka bërë adhjallat të alanhu se Ka qime një ko që nuk ka qenë letë më përgjigj Se mështë kishtë dhe me qenë kë element i Përshëmull s'u si më thon nëse kish në me përta, Flladi, një si zhegu, pse kish më përmend këtë zhegu aftë? Përshëmull, pse më përmen? përmend? Po e kam përmendur se nda dhe pse na konsaho, edhe ne vo pa zhektu, në ligj zak, na na ka sakrifiku për këtë punë, zak na posta Pashkallaj. A ndaj dikush thot përshëmull, kur përmend ndonjë rast i sahabëve të pejgamberit, çka thotë? E pastaj në konsaho, e çka gjë në konsaho, po të kemu njerëz. Edhe ta i ka rrug zhegu, i ka rrug ftafti, edhe i ka rrug tuta Edhe ta kam pasë qef me pasë Ketë i kam pasë të ata Mi po gjitha këtu, i kam pasë nëndë këmët e ty një Këmërën si e fe Aja që i ka bua shabë të mdha i ka bërë Në pushtja dë njësë Edhe dhenja për parsi kënërsi se Allah gjenleonë Dhe shprime të kaj Sa ta se kam pasë kalaj Kam pasë është ta shpesh herë shumë maftirë se në apta Ndhe një kartë arsotim E kam pasë pove si shumë kushte që i kemi një sot, atas i kam pasë. Për këtë arsuje të ndërëzër, krejt e që ka kërkohet është, do të që ti tjesh bi këtë botë, bi këtë dunja. Mos lejash që aja të batë shkaktar me të prihun nga shpërlimet e mdhajt e ka lau të barek o tala. Andaj, sa njeri në këtë botë, do shta është lodhë pak, do shta ka qenë pagjom në një këtë saktuar, do shta edhe ka kaplu ftafti. Nga dimri Mirë për, ose, ose vapa Por ka bo pa kësabër Dhe të Kalau Gjellore ka fitoj shumë Ku është fëtëfti E ku është në zeti E ku është lodja Gjithë dhe ka shku Ka metë shpëllimit të Kalau Gjellore Pra në shikone këtë thënje shumë të menqër Të Abdullah ibn Njuhem Abdullah ibn Njuhem Abdullah ibn Njuhem Ka qenj një nga Të dhevasmi të heshëm ka thënë Gjdo knaci Thët e ka një knaci Gjdo knaci kët Çaj për pritimin kur e krynjer apo gjumë, kënaësia e gjumit kur t'lesh, si të çosh, ka personatë kënaësit, tash fillon lodhja. Ose ushqimi, as diçka t'çosh. Atë kul lul لذتين, çdo kënaqësi, çdo çdo pritje më këndshme është një. Atë përveç se adhurimet. Atë është i shoqur me tik kënaqësi aftë. Nuk ka kënaqim bot që është sikurse kënaqësia e dhe Thet, knatsia adhurimit të Allah xhallahu taula. Pse? Atë gjë kënaqësia e adhurimit, kënaësia parë kur të krysh, duke kry kënaqësia. Pastaj, çfarë te kujtohesh që njoçesh? Përshëndetje ku na hax për 10 vjete. Veç me Ramadan, dogu si mëkon, çfarë këtë na poknoji na kon, ose Ramazani është me kujtuç, çka knoshtu fol tua xjeruave, më shumë përjetu, apo as ti knezin e kosh këto ato. Dhe e treta është kur ta e fallos se vopë, çfarë polimert, çka knezit ato. Nuk ka knezibosë kurse kjo ato. Andaj a a e Avdin 3000 për një, kush e pon këto ato? Kur kursa pun kët, poshtë njëri i cili nuk e dër vletni kët treshe, e pastaj e humb një me një të vënuabët. Do të thotë realisht për një i cili humb tri. Ë për kët arsye kët e kishim parashikuar sa të përgjithshme. Prandaj edhe i kushton një vëmendje kësaj pika më. Dhe pika e fundit përmes më zgjat në, ndonëse është se krasa saqë përmana do të sa është pengesë pa shumë punë mira, edhe pengesë për mungitë drejgtë të larta, padyshimse but pengis çështja uh, e dunjas apo. Dhe në thënë e kabit edhe në fillim edhe në fund e vrenë një një shprehje më rëndësishme. Shikon fillim Kabet tha këtë pjesë. Thot ul well, muslimune ma rasulillah. Musliman me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Në fund të pjesës tha u pregadet pejgamberi sallallahu edhe muslimanët me ta. Do thot ku është pejgamberi sallallahu çatë muslimanët apo? Ku është ai që çto muslimanët? Nuk është para më nduhshme që pejgamberi thosën këtu në mësimet e tij, e mësimon këtu. Kë vetëm këtu ku Rafaht ke të cilët adopton dot që pejgamberi me moralin e tij këtu, e muslimani me moralin e tij këtu diku tjetër aty. Ai me më mësimet e tij për dashuri dhe respekt këtu, dorso muslimani me dashuri dhe respekt këtu diku tjetër aty. Me përqarë dhe çoptim edhe këtu më radhë. Andaj, ku kanë ku ka qenë pejgamberi? Ku ka qenë ngatë? As haphet as yon ku. Me më mësimet e tij, mëuzimet e tij këtu më radhë ndaj shikojë ku është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ku je ti. Kjo është mëndërcitë që shikuat. Ai i mi largaj mi afër. Për sikur pasoj sai në rrugën e drejtë. Ku janë asafte pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Dhe jo më shikoj vetëm në disa aspekte të caktuara, por shikon në besimin e tij, shikon në adhurimin e tij, shikon në moralin e tij, në edukatën e tij, në mersiën e tij. Gjithë ato shikoj. Ku është ai që aty më konnë aftë? Sigurisht ka thënë një gatëtar të ertëshëm se besimtari është sikurse Zogu, shpendi, i cili nuk kushdzan qëndrim vend caktuar, ajve që kërkan në zetin, ku ka në zet, aj që atje është apër. Nuk thot në këtë vend të ashtë në i mësu me nejt, edhe nuk muna me livizu në apër. Ja, ja, vapë është atje e len me vend, e me gjitha e len me shku të këtë në zetë. Edhe me simtari, i praktisë të gjitha, në qëfse ka nevoj, që të jetë afar pejgamberit sallallahu a sallallahu a sallallahu a sallallahu a sallallahu a sallallahu. Mirë po, a fërmësimeve të ti, a fërruzimeve të ti, a fëporosimeve të ti, si kur që edhe kabit këtë detaljë më rëndësia përmendë në tërgjimin që nëhe përmendit. Andë Allah Gjellewala të nërëzët në mundësov që mos të ketë hisët dunja e në zemërën tonë, për ti me të gati shumë që të fitojmë tri, duke më përsh një. Si bas asaj thënje që jetësikë atë, Allah i benë wahabit. Dhe gjithashtu Allah në mundësov q Gjithë mund të jemi me fjallet tona, me veprat tona, me silet tona, aty ku është pejgamberi sallallahu a salam. Gjithë mund pramësimeve të ti dhe pramë udhimeve të ti. Allah ju shmi përvemenin për, për sabrën dhe u apaguft mundin dhe gëtë shmërin për qëndruit dhe gjukë të fjallë, e dhe në takim nashëm, Zote Gjallole, juruat. O salallahu ala Muhammadu ala Ali, o saha më salamu a salamu a salamu a salamu a salamu a salamu a salamu a salamu a salamu a salamu a salam sallam, sallam, sallam,